أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من السيد دي آيات كيف تحجیان متعلق مسئلہ ذکر کی ذکر چھو سڑے اوپ حالت دا احرام کیوئی احرام دا حج تللی یا احرام دا عمری تللی نداغت پار اخکار اغدرس ندے ندید ہے کہ اللہ تعالیٰ مصممانان تا حتاب کی <coughs> نو حکم عام ده اجر صحابه ته خبره غل زکر ابن ویلی اسلام و سلام صحابه او کا خاصه حج په حالت کې هغه کې وته الله خبره ذکر کوي چې الله ما برتا امتحان راوي او دا اللہ قانون بیا امتحان کې دا وي چې کوم شی باندې امتحان اخلي نو راځي لاکه په حلال او حرامو ایمتحان نه سود شیوا ملای په حلال او حرامو کې ایمتحان نه ملاवट کې زیاته پیسي ملای په بني اسرائيل باندې ایمتحان او د خليفه رفتم باندې زیاته ندی ته کې ایمتحان دې الله کړه شيماندار او امتحان دوم را گران امتحان نده چه سڑه بکیو خوئی گی بیشه این پیو اسپک شیس را چه اغا اسپک شیس ده منسوی ده اغاد اخکار ند که خوراکوال اخکار بی حلال زناور بی او که غیر حلال زناور بی اخکاری چه کم وخشی زناور بی پاگه بستا چه امتحان کی سوید چه ستاوی لکی گی وخشی زناور الله <سؤال> تعالی <سؤال> فرمای تنالو ادیبو چې تاسو کله حاجه عمره لځه نو هغه تبستاس د انسان نه پېښ تا کوي نو تاسو ولاسی نو به ترسیږي وره استاذ او غارین دې زیبو ته مرسي ده که هغه باندې ځینې ځې دوره وې راځي او چې لاسونه زیبو ته مرسي الله تعالی فرمایلی یا الله چې الله تعالی معلوم کی یې نه جدا کی, اللہ نا کی یری اللہ اگر کسان یخافه به بالعيب دا الله نه دغه په حالت کې یری الله یې دې اگر چې دا الله په علم دې الله یې ودین محامد الله نوینې د الله د دل نه دی او بیان دی الله نړیږي چې الله د نور الوجده کې وګوره د الله نړیږي کار سره پاو شکه ګرزی د نه لاس و ترسي او دا ولنې زو ترسي کو بیان د ښکار ټکی نه الله وي کوم یری دنګې کسانی د الله نړیږي او کوم ندی یری دنګې نو هغه الله جداګي مقصود پدې سره امتحان کوي بتا صبحنی. چیتواس او پیل بکی جو داشی گره دا اللہ تلک کنون ڈیر بیستری اللہ زمون گاستاسو پر طول عمال کی امتیان پر طول <سؤال> عمالی <سؤال> رات خولی طول <سؤال> عمالی رات خولی دی چی گره داسی بین مخیو تا اللہ خودت چیلی دینی دی برازی پر گره امتیان دیلہ بعد ذالک فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ چا چې د دین اوستو ته تجاوز وکړي الله تعالی ته خبر درکړئ ځان بیان وکولئ شي او تاسو د پرد کار دروست نه دی تاسو مخکار نه کوئ الله فرمایي په منه بیان چې چا دا, چا دا, دا کار وکړ د دین اوستو چې الله منع او کله عذاب عليم د دې پرد درد نه کاځي او خازن ده ته کې عذاب لیکنه کوળે وغیرہ سزاملانی ور پسې الله تعالی بیا حکم ذکر کړي چې یا ايها الذين امنوا لا تقتلوا مخکې امتحان وکړو اوس الله تعالی بالکل حکم لګای چې مسلمانانو احترام غوښمنه کړل د احترام معنی ته بیان کولو ورشيزه نه و ورشيزه او کاغه ورشيزه واقع ورشيزه لکه زنګلی وا واه او ته الله غینې شي وړې لکه پلان شو دا څنګه یا نور بل زناور شي چې وو غینې شي وړه د محرم نہ کړه وانتم چې تاسو په حالت د حرام کې کې حرام د عمرې ویو په د حج وی نو الله دا ذکر به تاسو نه کوي ذکر به نه وکړي ځکه حجي وځین عبادت ته چې هغه بالکل سړې دوه ساده په بدن نن توږي فائے کے باقصوانی سنچے دکا پن کپلی وی دکا رنگے کپلے سڑیوا چا اوڈیر دا سے حلال سیزنے چا عام طور سڑیوا میں حلال لکه لکا اخپل بیویر سڑی دا پارا حلال ہے خوشبوی استعمالون حلالی دکا رنگے خکار پول حلالی اوچھوں کے اداسے عبادت تے گوئے چا اگے سر سڑی خپل حشر نشر او خپل مرد راوڑان دے کے مخدہ نو پتا گا حالت کے چکم آغا اللہ خلا ممنون کردی پر انسان بانی ممنون دی نو پا آغا کی یو خکارون دی منتبا آسل دا غفل زکا جسو خکار پسیشی قاپلی چی بس طول در از داغ دا کاری او داغ در اغیوالالی کار اونی نو غفلت والا خبری نو دیواجین آلنا فرمی لا تقتل السید و انتون حالت دا اخرام کیوا خکار نکد ودنت یو خبريان ساته ډير احاديث وغيرها یو نا ون درینا او صحیح روایت سندن صحیح روایت تي پاغه کې باقي سرونه امر مستثنا شي وي لکه تفصيلي مظاهريږي کړی او سپیشل خصوصانه aspekt چې چېلکه یا داسې هر زناور چې په تاب باندې حمله اور کی نو داسې زناور په حالت د احرام کې مداغی قتل او په حالت د غیر احرام کې مداغی قتل جایز دی نو هغه مې انسان ته نقصان ور کوي ندی باندې هغه قتل هغه جایز او بلد ورپسې آیات کې تر روان دي ان شاء الله چې د سمندر ښکار دی کاف وراک ولا د تخیر حرات ولا دا بیان نارو باندې دا افکار مجاز دي دل ته چې کوم مراد ته نو هغه د اوچ فکر مراد نو الله وی دا نه قتلول نجیز دنیا ساده ها قتلول نجیز قتلول نجیز او د محرم د पारा قاعده کې څه کیس مهم ده چې ښکاري ته وایي چې دا یاو تا پا بوتا بانده اشاره او تیجی دا نو قدلوز یا پا قتل کی اعانت کول دا احکار دا احکار کول دا سبب جوڑی دن شرحان دا دوانا نایز دی دا دده دا جایز دی او دده دا پار دوانا جایز دی نو دا دیو جن اشاره نشکولی دوانا خبری جایز او سالله مناو که اور بیا داس وحی چې او کار شریعت کې منی او بیا سره یو ډیر داسه خبرې چې منی او کې نبی اجازه یې د کار شریعت کې الهي نور بسې الله مثلا ذکر وي و من قتلوا غا چې یا اشاره یو پرای امدادو په نو من کنداستا سنا متاملن پاکسته نه یان زهد دا کوي چې په نہ لازمي ني نو چې په کاستګ په ير قتل کو په جهالتي قتل کو د احرام په دوت وا ارانګي چې قتل کو په ټولو قرآن صرف عام طور سره چکار کوي په پاګي کې نو کاستوي به کاستګر ني ورنه کبيره غاندي او په احرامه د پتن يا په جهالت سره يا د ايله ويد ګناه او کني په ټولو صورتونو کې فجزاء مثل ما قتل منن فجزاءن قدبان دې بدلره مثل فمثل دا هغه قیمت کې دا ارې ناور برابر قتلته قتل کړلې مینا نامه ਵਿਚار پيان دې کیسو خبرې یو خبره غناد د هغه مثل نه د مثل لا سم مراد مثل وبدل کې او مثل په قیمت نو د امام رحمت الله تعالی علیه وسلم خدای چې مثل مراد په قیمت کیا. په قیمت کې داګه برابره مثال ته مثلا یو جنگل کې د ځناور ښکار کو نو هغه سره چې کوم واقع کله د ، کې به دا هغه قیمت اوله ولشي داغه ځناور دا قیمت په اوله د هغه قیمت برابر د دغه کلی په معیار نه ځکه قیمتونه د ځناور مختلف کړي دلته کې به مثال ته مثلا یو ځناور د ښکار کړې 500 او خاري ته دیولونه کېده چې په لزرابه نه خرڅ نو دا آغا خواو شاکلی که چه کم قیمت ته یو خوب دا آغا قیمت تا قتل بکاری او بلا دا دارا چه قیمت تا بکتلیش نو قیمت بیسوک لگی نو قرآن دا آغا مسلم زکر گئی یحکم بیهی دواع عادلی دده لبا کئی دده قیمت او د پیس لبا کئی دواع عادلی عادلان کسان من کو دستا سنا اے مسلمان نو دواع عادلانو اولماء دان می کلی که یو عادل انسان دو نمیل آویی یو عادل انسان داغیر بیسل او دان جایز دی خداست ماوی یو با قریبی کلی تا قتلیش دیم آغا زمانه که آغا تیم کیمت تا وقتلیشی آغا زیت تا وقتلیشی چکم زی که دیده زناور قتل کرد او بل پیداعیشی خسن او خوبیت با اموری داغا کسان که دا سمر خسته زناور دیگه با عمر سمر قیمتی ندک قا خوس دایان ساده چې دیبا دې سره سکی ورپسې قران مثلا ذکر کوي هادی ان بال الکا دا هدی وی دا قرباني بال الکعبه چې دا رسیدونکو وکاله مطلب دغه قدر پیسو بڑے زناور و وه او مثلا دورا ورڅ سروي کتل کړي چې داږي قیمت هغه یو لگو کایبا نې بيزو یا هغه باندې ووه نو ده بدا غوایا بیزا علت حرمینو شریپین حرم تا بولی کابیت علت بیت اللہ حرم تا او علت کی بحلال تشید او دا آغزیب با مسکینانو باندباد تکسیم پلیش که چر بیل پرز نمیل آوید داسی چه مثلا دو زنوار واغز تا سپی سپی سی پی سیواشوی نو دا عقید پر نور سورتونمشتا پر آغز پی سوری پل زنوار واغز کینی قران کې الله دوه مثالنوري ذکر کړي دي کفاره مثله ذکر کړي نو پاګې باندې قران تو عام غلو وړ والی او هغه سنت کړي خو به هر حل اغلی نو پیسې په کې سیاش نه راغي علاج تا نو یوو الله فرمایي چې دو کسان په پرېسلامو کې د قیمت په اړه قیمت بدلې کنهور والی او هغه قربانی شی بیت الله ته به او دا هغه ځې په کې روانو مسکینانو باندې تقسيم دویم دتا اختیار یو صورت که دا ایک کئی دو دام اختیار دی دا. ادویم خبره ذکر کئی او کفارت و طلاعام و مساکین. یا کفارت دا طلاعام دا, دا مسکین آن دیمخ که مسئله یو خبره بگی پاتیشن چکم زناور ده اقلی اقلی که بازه کربانه شرائط خود جید اگر دا کربانه تفصیل لیشن کوری چه رولون بای رو بای دا بای فکر بای خو اغا ده اختر پا مقوبا ده تاسو بیا بیا وره چه کم زناور ده اقلیه و اغا زناور که بعد ده قربانه نمبر درین قدره که او که فارده طعام و مساکین یا قدبان ده که فارده ده طعام ده مسکین او دی بارا کم مختصر خبره وره چه کم ده صدقه فتر مسلات ده صدقه الفتر مسلات نو اغا کار بیدیو پدغه پیسو باندې او هر یو مسكين ته په کوم د وسره کچې کوم د اختر فطرانه د صدقه تل فطر دی او د ورځې کاړه نو هغه دل تک یو یو مسكين ته په کوم د وسره باندې ور نو داسې کول شه اځ کم د صدقه تل فطر نو بیا تفصیل نشم کوله هغه شرعت دل تک کی چې هغه کې کوم شرعت تی چې بچا چا لور کې او سوره سوره ور کې نو هغه تا برازیل دلتکینه او درين کدا کار نه بل اختیار کوي الله اساني راولي او عدل ذلک صيامن یت دی برابر رږي درې عام برابر رږي سمجله عام برابر 10 مثلا کاوکم د وسر د تشر دایو شو کاوکم د وسر د تشر در دو شو کاوکم د وسر پدباندی جزارت لان نو آغی باندی طعام مثلا که در لسو مسکنان نو دی بسو روجی نیسی لسو روجی بڑی نیسی خبرمزی انترالا در لسو مسکنان و تا پاگم دود و سیر نو در دی برابر بڑی روجی نیسی خبرمزی انترالا در دی برابر روجی او دیتو کنائیو خبری اگو سات چه کو اللہوی چه دا با قربانی او قابی تو کنسی دل ته کی دا خبر ذکر نکړه چې کابه تګر سیدن کی لہذا کداګه غلا دا کمزې کې چې د کار کړل دي دکل ته مسکینانو باندې تقسیمای او داروجې دې پدک الله کې کېږي یا بر الله کې کېږي نو لازمیننه چې دانه دې حرام کو نیسی حرام تر لسیدل هغه لازمین نه او موږ داخد اخت کار کتر که چر اخکار زخمی که کار دسکو زخمی نو ده زخمی پسو رد کم چه ده اغبت قیمت که سمر نقصان او کمیران مثلا مخی ده دواز اخت کار چه ده زخمی که ده زرو قاتشو نا کپتی زر بانده دی او حرمین و شریپین پیلی او که کله زور کو غلق لي او کم جدل سينه پيو مسكين باندې تقسيم او که هغه پينزو مسكينانو ته د زور روپو دا غلا پورا سيرا نه ته پينزو نيشي نه پدې کم تا اختيار ده د غم کول قبان زين ترلي او دا يا ته چې څنګه د ضد پر کار کول حرام دي د کرنګي ضد پر کار زبکول حرام که کار بلکس کړی او د حلال کو مدد د پر د حلالو نو او دا د سیمور دار دی لکه د قام مردار حکم چې د حلال ور په یو لاس او که په دغه حالت کې انال نو مدد حکم دا مردار امر نه انده نو اگې او د کې بیا سره کو هغه نه نه معنا د حاجی د خبري وطن او حالم تمنه ليموك وباله امره الله اذا ټول خبري د سده بارے ليموك وباله امره د بار د دې چې به خپل کار سزا اوسه کی دوله قار الله نه او ته ویږي چې ان یو مېن خپل کار سزا او پات شوه اسلام نه مخ کې هم کې اوس ته مثلا مخکي مسلمان نو آوه او کې کړي یا مثلا حق حکم نو ناهل <سؤال> شي ورماټ نو ناهل شي دا دینه مخکي کېږي نو الله پر مې عاق الله عما سلف کم چې مخکي دې ورشي دي هغه ومن عاد ينتقم الله من او کچا ای عادوا ومن عاد او انګه چاګه ای عادوا یاو د لحاظ کار کو به کار په خبر یو خبر او الله پر مې پین انتقام الله منه الله انسان نه بدلا اغلی زکل الله قانونې ما الله کت انتقام خپل بدلا بدلی نو یو داس زاش که خيرات کې تیقې کو دنیا کې ورکې وځاب اکه اځین وره ہدایت ته ته د دې دا, دا مطلب نشو چې انسان صدا ورکې دنیا کې د پته جزا نه جذا باقی بیان رازی آغا زناور با قیمت کولیشی دا آئیو قیمت نتابق شکن من دری خبر بیان شی نو دک با قارون با قولیش آو دا یاد صاحب ہے کچرے دیو زناور اگئے و غیرے مانا خبر نو زیند رازی کرنا نو آغا نو قدبان لے دا آغا آگئے قیمت رازی آو کچرے آغا آگئے خراب ہوا نو قدبان لے بیا اس قیمت مان رازی خبر نو زیند دا حریده پر ډېر سختیا تر دي پوره کيوس پګه ناقص پګه نبيان دی یو کجو ور کوي دیا د روټي یو ټوټه ور کوي حالت د احرام کې دله پرس پګه کڼ ورته واچله مردار شو نو بده باندې یو کجو را یاد روټه یو ټوټه را نبیل کوزره پرا انتہی پای باندې خري باندې ځنه مر کې یخت پر فزان باندې وګع چول شي نو څنګه چې دکه خوشبوئی بي بي نو دکه رنگي دکار د کارم ډېر سختوانی بازه دیا دیا سطحه دیگ دیزه کی دیگو عیت منانی که پیلید دیزه کی دیگو لیتا فاصیل گورا دیکھ کار خرص کی دا کی دیگ دیگ دا بیا دا چا لخیراتی میشی ور گولید د دیو وسید میشی کولید حبرمزین ترازین او دکنانگی دا دی علماء دیگو لیتا فاصیل لیکلی چه کم زناور دا کم برابر دا بگیمند او دا آگه او دتا پاسیلو که آگه تا پاسیلو که زور کسیم ندره رانده که دادرس را کبری کپی دا چکل <سؤال> حاجی خکار ککی نپا آگه با دی دره واروکی یو شیر آگه او پیسه لبیده که خلقی بس تحنی آده برکا یا ایوها الالذین آمنو اے ایماندارو لا یعلمون انکم الله لا یعلمون انکم خماخاز معاش بکیتہ سبحانه الله تعالی بشیئ پس ایشی زرا سلاون بسرا من سویدی ذکرنا سدغنیم پیان شی عربه کې د لخت د فرستیمه لونه شی شی عرب له په استعمالی لګ د بر ما مولی بشیئ پس ما تنالو هويتكم جرسي داهت عيدكم لا سنستاسو ورمهكم اورويني ديستاسو داوني بدلتا مراد علم دی او د علم مقصد خلق ته خلکو ته خلکو ته او چې عملی تر دا بند زمانا یری نو د علم معنا کوم علم د توګه الله تعالی ته مخینه ایلم یعنی وي چې تاسو بیمار شه دا مواجه راځه علم کړه پدې سره بعض علماو لیکلی کافر کی تخدا علم کې غمخ دلتا معنا بدل کی لېعلم الله او جدا کې الله تعالی امالی تو ریخل کتو خیجو کی من اغچا لگا یخا پوچھ دا اللہ میری دیبیل عیبی پا حالت دغیب کی نتا اللہ حالی دلینے دیو بھی نہیں اکونا خوبیام اللہ نے اینی اختار نہیں فمانی آتادا بادادالی فمانی آتادا چاچ تجاوزو کو وردیرو وطوبا دادالی روستو ددی نہینا چی اللہ منو کا فالعهد انسان طالعب المال ما ذا درنات بي. يا ايها الذين منورين دار لا قتل سنه تثم قتل اسمنا كارا او خپل زناولت په درو د وړانده دغه حکم بیان د تاریخ مثلا نو سيره واست عدد ذکر داخل کېږي لا تكن فردا مكلا يختار للخولك يا قول انتم حرم ذات حل فيها انتم تاتوا جه حرم احرام كه بهرمه حج يا دومري سرا ومن قتل هو جاءت كتم کیا کو چاله <سؤال> یا کله ورک موتانیدن تکسر فجر او ما مثل د آغاز ناو قتلات د قتل کړه ميننا می دته باندې د چا پيان نه یا کوم دی په سلغه کې دی می سند دی روا علل الجادلان سري اولم يوم تقبل اليوم کی میں کون دستاں سنا ہادیان پدا سدان کی ہادیان چنام میں سر لو قربانی بال انکابت رسیدن او کفارت کان مسکینیا پجباندی کو پارادا تو عام مسکین کان دے او عاد لوتا کیہ خبر ابل الله دې دغري ولا صبر په لازم دې نه داږي وګځي نه لیاذو کاله ولا لازم په بدلا لیاذو کاله طاره دې چې دې وبال امر هي و باندې کار خپل سزا د کار خپل عف الله وبخت رضا الله تعالی ما چې مکه کې اسلام ندی یا مسجد مله کولې اسلام حدیث سره پا جوړه دې چې وی او نه دا دا کار وکړه رښتنه دې چې مسلمان شو یا الله تعالی دمنه والا کو کمرولې نو کین ته کمل الله هو الله ببدل اخني من هدب انسنا سزا ورکې والله تعالی دې عظيم خالق دې ننتقام خداوند بدلیا ستو دے یا ول ولی نه خرینه قوت المتین <متحدث> یارب مسکین یال الله سیادت پراترا نصیب کالا خیر ورکرا نصیب دنیا خیر پراترا نصیب یال الله راضیش کریم خپل حرم شریف نه تم بار بار روز یال الله بهترین زاین دی یال الله قرآن مشهد نا کتاب الله د کی نازل شوهستانه کوم دیګان وګیټی تشوینی نکنه نکنه خلق کوتیه خیرات او برکات ز کریم خپل حرم یا الله <سؤال> بندرزانه سیبو ګرځ یا الله زمندامږه نی چې کوم درس تکینی یا نستا کتاب کناسته استاد کتاب راغزوینه اوسم معلوم دی کوم ځای نظر شویل ته یا الله بوځه خپل امر وروته داخه یا الله رازیش با زنه سیو مدرسه مو